Gängkriminell misstänks har kört i en 11-årig pojke. Och tonåring knivhuggen till döds på eftermiddagen i Älvsjö. Välkomna till veckan med Petri Krim- där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindal. Ja, det har hänt mycket den senaste veckan. Åtal har till exempel väckts för sprängningarna i ett hus i Kista– –och på en restaurang på Södermalm i Stockholm i vintras. Och det här är ju en del då av gängkriget mellan kurdiska räven och Dalenätverket. Ett annat åtal som kommit är det uppmärksammade knivmordet i Malå. och Där vet vi att intresset också varit stort bland er lyssnare. Fyra personer åtalas misstänkta för mordet på en man i 30-årsåldern– –som dödades i sitt hem– av maskerade personer. De åtalade tillhör samma familjekonstellation och enligt åklagaren finns det en stark motivbild till mordet. Men nu ska vi fokusera lite mer på två andra händelser från veckan. En tonårspojke är död efter att ha hittats stickskadad vid en port till ett flerbostadshus i närheten av Älvsjö station i södra Stockholm. Ja, det var vid fyra på eftermiddagen i torsdag som en kille under 18 år hittades knivskadad vid en port i Elvsjön nära tågstationen där. Och en annan ung kille kunde gripas misstänkt för mordet. Och så här sa en av de boende vid minnesplatsen till P4 Stockholm dagen efter mordet. Det känns hemskt. Det är väldigt hemskt att behöva se det. Och att, att jag lämnar mina barn varje dag i förskolan här och mina föräldrar bor här. Jag tänker nu på de anhöriga. Hur de mår och att det måste vara fruktansvärt. Ja det är mycket som är oklart kring vad som har hänt här. Polis och åklagare har så här långt gått ut med väldigt lite information. Och på sin hemsida så skriver polisen att brottsplatsen troligen är i trapphuset eller i tvättstugan. Man spärrade av båda platserna. Och det här är andra gången på kort tid som det sker en dödlig knivskärning bland ungdomar i södra Stockholm. För två veckor sedan hittades en 15-årig pojke svårt knivskadad i Luma-parken i Hammarby Sjöstad. Och han dog av skadorna och en annan 15-åring sitter nu häktad, misstänkt för mordet. Det har alltså varit två knivmord bland ungdomar i ett så begränsat område på kort tid. Och vi har pratat med en ungdomspolis i en av de här stadsdelarna. Han säger... Säger att han och hans kollegor inte känner att knivvåldet har ökat bland ungdomar men att man inte upptäcker knivarna som ungdomar har kan också bero på att polisen inte lika ofta kontrollerar barn som äldre personer. I onsdags kväll cyklade en 11-årig pojke i Märsta när han blev påkörd av en bil. Föraren greps kort efteråt och man misstänkte då att han varit drogpåverkad. Några timmar senare dog pojken och föraren är nu misstänkt för grov årslöshet i trafik, drograsfylleri och vållande till annans död. Så här säger lokalpolisområdeschefen Stefan Kiernan till P4 Stockholm. Det blir en enorm oro när ett barn blir rejälkört. Det träffar oss allihopa mitt i Solar Texas, skulle jag säga. Den misstänkte föraren är en 27-årig man som är välkänd av polisen. Enligt våra uppgifter så tillhör han ledarskiktet inom Märsta-nätverket. Och det är inte känt än hur 27-åringen ställer sig till de här misstankarna. Och det här är inte första gången han misstänks för att ha kört bil vårdslöst. Nej, han har tidigare dömts för bland annat vårdslöshet i trafik efter att ha backat ut från en parkering i hög hastighet mot andra trafikanter och sedan kört i hög hastighet ut från parkeringen och en annan bil fick veja för honom. Det här hände 2020 och enligt våra uppgifter så har han haft ett rykte om sig att köra vårdslöst. Och något annat som har stuckit ut i det här fallet är att det blev stökigt på platsen efter att pojken blev påkörd. Polisen behövde ta till pepparspray. Lokalpolisområdeschefen Stefan Kärnan igen. Det är rimligt att det blir upprörda tjänster men vi har också en väldigt låg tolerans mot att uppleva att man stör ett polisingripande. Och det har, har varit eh, lite oroligt på platsen. Och just domar om trafikbrott som olovlig körning eller vårdslöshet i trafik. Det är ju något som ofta dyker upp när vi gör research på personer med koppling till olika kriminella nätverk. En polis som vi pratat med beskriver buskörningar som en del av machonormen inom den kriminella miljön till exempel. Och vi kommer såklart fortsätta ha koll på de här händelserna och se vad som händer framöver. Vi vill också påminna er om att lyssna på vårt långa avsnitt från den här veckan om skolbarnen i gängkrigen och lärarnas frustration. Och så blir vi ju förstås jätteglada när ni hör av er till oss med tips och andra saker som ni tycker att vi ska ta upp här i programmet. Ni når oss på p 3 eller på 073 461 2915. Och samma nummer gäller på Signal.